السلام عليهم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ورائهم بعد. kita lanjutkan berbual fi. bacaan dari syarah luka tulis kitab. dari syarah oleh syekh al alama salam fauzan asbabillah. pembahasan yang kita baca kemarin seputar apa? Bahas tentang definisi iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Coba sebutkan akh ikbal definisi iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau tidak pakai bahasa Indonesianya pakai bahasa Arabnya. Awal nutqon bilisan lisan wa i'tiqadun bil janan wa 'amalon wa tuwa laji wa yazidu bit ta' wa yanqusul itu ya definisi iman menurut ahli sunnah wal jamaah lutqon bil lisan uchaqan bil lisan wa bil jalan diyakini dengan hati wa amalan bil jawarin wal arkan diwujudkan dengan anggota badan wa yazidu bertambah dengan ketaatan Kuayanku suburn maksiat berkurang dengan kemaksiatan. Kelompok apa yang mengatakan imannya orang itu stabil, tidak bertambah, tidak berkurang, sempurna terus. Kelompok apa kemarin Barokah Lutfi Ibrahim Murtiah. Kelompok Murtiah Allah Mustahil. Terhadulul. Halaman 154 yang cetakan seperti punya ini Selaku daripada. Dan ini adalah nuksan wasjia ada berkurangan kalutan dan dan ini menunjukkan iman itu nuksan berkurang wasjia ad, ada bertambah adalah perkara dari al-Quran adalah perkataan kalutan perhatikan ayatnya ya Innamal muminun al-ladin idah tuqirallah wajilat kullu kull. Wa idza tuliyat alaihim imana wa ala rabbihim Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah, bergetar kalbu mereka takut dan bergetar Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah Taala di hadapan mereka, zadatuhum imana in semakin bertambah kepada mereka keimanannya wa ala rabbihim dan mereka hanya bertawakal kepada Rabb mereka. Ambil kaidah Karena dengan keadaan semua dalil yang menunjukkan iman itu bertambah berarti menunjukkan juga berkurang dalil. Sesuatu yang bertambah itu berarti menunjukkan berkurang juga. Semua dalil yang menunjukkan bahwa iman itu bertambah maka menunjukkan pula iman itu berkurang. Sudah paham ya? Nah, itu faedah. Fadlatal ayatu ala annama yazid maka ayat itu menunjukkan bahwa iman itu bertambah Ida sambil baca Al Quran, zada imanu. Apabila seseorang mendengar Al Quran, akan bertambah pula keimannya. Wajib baca Al Quran, nak imanu, ngeri ni Dan apabila jauh dari Al Quran, akan berkurang pula keimannya. Jadi Al Quran jangan pernah <tuk> tinggalkan orang tua. Antum baca di masjid setiap hari atau di rumah, jangan pernah dilupakan. Alhamdulillah. Kalau di pondok, di pondok. Kalau lalu punya rumah, di rumah tak masalah. Yang jelas. Al Quran jangan pernah dijanggalkan. Karena Al Quran tu hujatun laka awal. Al Quran tu hujat untukmu atau menghujat di dirimu. Nah, Al Quran nomor satu ya para kalaf sebagai sumber. Nah, bertambahnya keimanan yaitu tadabur, merenungi isi kandungan Al Quran. Simak baik-baik ya. Berikutnya. Wa yasyidulillahilladzi lahtadahu da. Dan Allah Taala akan tambahkan orang-orang yang mereka mendapatkan petunjuk petunjuknya Allah tambahkan ta petunjuk sudah di atas petunjuk Allah tambahkan ta lagi. Wa idhamaruzilat suratun Wa idhamaruzilat suratun Faminhum ma'iyakul ayyukum zaratun hadi imanah Fama ladinamun fazaratun imanah wa hum yastabshiron Dan apabila telah diturunkan eh? Nah apabila telah turun satu surat maka di antara mereka ada yang mengatakan ayukum zat ayukum zat atau hadir imanah ha? mana di antara kalian yang apa nama orang awam yang bertambah dengan ayat atau dengan surat tersebut iman, keimanannya faamaladina manufazadudat fazadatum imanah wahumnya terbesiron maka ada pun orang-orang yang beriman akan semakin bertambah keimanan mereka dalam keadaan mereka yastafsirun saling memberikan apa? dan nah, kabar gembira. Senang bangga bergembira. Kullama nazalat surah min quran zada imanukum. Setiap kali turun satu surat dari Al-Qur'an akan bertambah pula keimanan mereka. dan dikit lagi. Wa ammal ladzina fi qulubi marad, adapun orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, marad ini fakul sak itu penyakitkan munafikan dan penyakit keraguan. Fazarat adhum ritsan maka akan semakin bertambah kekufuran ritsan itu kekufuran ya, akan semakin bertambah kekufuran mereka di atas apa? Kekufuran yang mereka sebelumnya berada di atasnya seperti itu. Jadi sudah di atas kekufuran, pertambahan kekufurannya itu. nah itu yang hatinya berpenyakit. Itu yang hatinya apa berpenyakit karena mereka tidak quran karena mereka tidak beriman dengan apa? Al-Qur'an. Wa kullama quran zada as-syakku Semakin bertambah Al-Qur'an, semakin bertambah pula keraguan pada hati-hati mereka karena sudah berpenyakit dulu. Kalian Nah, barang kala itu, kullama quran zada as-syakku Setiap kali bertambah Al-Qur'an, maksudnya bertambah, nah bacaan-bacaan Al-Qur'an atau surat dalam Al-Qur'an, malah justru bertambah pula keraguan dan kebimbangan dalam Hati-hati mereka qawlan ya abdullah wal ya rabbillah nah padalindul itu hanya kepada Allah SWT wa lagi itu bawah itu ya wa mim ma yadull ala an al iman yazid dan termasuk yang dalil yang menunjukkan juga bahwasanya iman itu bertambah qulullah wa yazdad alladziina ya'manu iimaanan dan bertambalah Orang-orang yang beriman itu keimanannya walau ya tahu Allah al-Mu'inun dan orang-orang yang dirahmati dengan kita bermerekat dan orang yang beriman tidak ragu. Alhamdulillah. Ya? Lamma akbar Allah an khusyantul jahannam. Tatkala al Allah mengkabarkan tentang penjaga neraka jahannam, Wa anna alaihi tisatashar. Bahawa di atas neraka jahannam ada sembilan belas tisatashar, sembilan belas kalaikat penjaga neraka. Wahapapa haidana bin Qutub saliboh dan ini ternyata mencocoki sesuai dengan apa yang ada dalam kitab kita terdahulu An Naqosatul Khutis atau Ashara bin penjaga neraka itu 19 malaikat berapa? 19 malaikat. Riwayat juga mengatakan penjaga neraka adalah. Nah pada kalau Penjaga surga malaikat Ridwan itu. Kalau Malek enam, ada nama e, malaikat namanya Malek ada, com ya nah. Tapi kalau yang Ridwan itu yang lemah hati. Kita lihat sini. Zadai bertambah keman mereka, walayar tabal najidnaul kitab al-mu'inun dan orang-orang yang beriman serta orang-orang yang tidak kitab mereka keraguan. Walikun al najidnaikulubim marot dan nah berkatalah orang-orang yang dah mereka ada penyakit, kafirun dan orang-orang kafir. Mada aradulillah bihayatamatulah. Apa yang Allah inginkan dengan tulisan seperti ini? Itu ada yang berikutnya. Insyaallah pada pertemuan yang datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.